Galegos Novash, con Armando Fernández y Julio Cogil. Bueno, Julio, baixamos un pouquinho a música mm. e vamos a falar ca siguiente convidada que demos por aquí. Mm. Que me parece que ti xa coñeces. Bueno. Máis ou menos. <risas> que Falasme de Alba, non? Si, Alba Pico. Vale. Pues y vamos a llegar a la avenida ya las tardes y entramos así sin más con ella Directamente, veña, muy buenas tardes, buenas tarde. muy buena <ríe> muy tarde, boa tarde, Alba, tarde, Alba.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 e o teu traballo de traducción pero traducción de a, a galego ou outros idiomas máis eh, do alemán eu estudei, si, a primeira carreira que estudei foi traducción e interpretación en vigo e a miña combinación lingüística de linguas estrangeiras é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 Sí, caramba. Eh, eh, eh no, te por... decir que no he muy agradecido alemán, no, pero, sino, sino, no sino agradecido, no pre... de agradecer por porque, porque estivo ¿Sí? por allí unos meses me parece trabajando, bueno, no estuve, entro, estuve dos años nada más. <risa> ah, caray, Julio, de dónde sibais? Eh, eh, bueno, yo perteneció al consulado de de de Düsseldorf. Sí, y eh, claro, vivía sí. en un pueblo que se llamaba Attendorn Gut Nierhof. Vaya pois si no ese sabila pero claro, yo sou dofsi eh ou do Ruhr, claro, moi industrializada Si, sí, si, sí, sí, sí. sí. moi mm. eh, de Bo... moita industria. Pois si, sí, sí. sí, sí, sí. como che gustan os idiomas de de, de, de, de, de repente, de preto, pois pues, cando che aquí, te veiche que olles outro idioma máis, que é claro. o catalán, non? Ba, é, é, curi é curioso en realidad é curioso a mi historia co catalán, que <laughs> parece que ata parece casi inverosímil, pero bueno, eu xa vos digo que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 profesora, naquele caso era de, profesora de español como lengua extranjera, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues no centro no que eu estaba trabalhando, cadrou que também había unha rapaza que ao mesmo tempo era a profesora de catalán na Universidade de, mm -hmm. bueno, de Bremen este caso. Ah, oh, en Bremen. Era sempre ben, sí, sí. sí, Bremen, sí, sí. E, nada, cadravamos facendo as dúas, estábamos eh impartindo clases no Instituto Cervantes de allí, na mm -hmm. cidade de Bremen. En a década e eh, Xusto dixo que ela era catalana, e eh, chegando a catalana, pois pues, sempre me sempre me gustou, sempre me teria gustado aprender sí, catalán e se eu, pois vente, vente ás aulas da universidade que que podes, que é matrícula libre. Sí, sí. Digo, bueno, pues no no así esa oferta, no, no pensei ido veces, e eh, curiosamente, pues cheguei hasta o BEUN de hasta o BEUN de catalán, de catalán. en uh -huh. en Bremen, en Alemania, e curiosamente, cheia ah, <laughs> que eu nunca vivirá nunca vivir aquí, ni no aprendí mmm, sí, luego sí, sí. vendome, digamos no sé, y <risa> obligado por las circunstancias, mm. o digamos que no lo aprendí, y sí, sí. fue por amor al arte, vamos, sí. no fue otra cosa, mm. sí, sí, fue curioso <risa> Bueno, curioso, pero quiere decir que sí, como se sí. gustan las lenguas, eh, eh, claro. pronto te afijéis precisamente este idioma vamos a ver, o... o, o...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 moitas sí. ventaxas ese sentido deberíamos las sí. aproveitar claro na, nada máis que máis dicir en, en Galicia co, sí, sí. co portugués por exemplo que creo que levamos un, un atraso pero deberías aproveitar moito e eh, bueno sí, eh, sí. pero en geral tamén po, co italiano co francés sí, claro. sí, sí, sí. temos moita facilidade sí, catalán, o que seja vamos as línguas románicas nese sentido depois tamén teñen as súas trampas porque tamén te confundes non? claro, claro. Tamén eh, sí, que, é máis fácil que, que, que, que salgan palabras que é o que lle Pas, Penso, sí, sí. Que, que lle pasa aos galegos castellanistas, non que sí. cando empre, empregan o, o, os verbos e confúndense non son capaces de empregar o, o, o, os, os tempos sí. compostos, non? Yo sí, os tempos compostos, xuste. Que, sí, sí, sí, sí. que meten cada cada toca sí, que cada non... sí, sí. meten a de tal xeito que, ah, es que yo li dije que, bueno, sí, bueno, <risas> Que, que non pase como por a min esta mañá aí buscando eh, que fun a buscar o pan. E tamén hai un edixeñe ou me falas galego ou me falas castelán pero iso atrapalhado non me fales <laughs> sí, claro. Bueno, claro claro, claro caso... é que hai xente que dice eu falar o galego mal, non o falo en Galicia, non a dizer que foro sí, que, sí, bueno, sí. que tampouco culpa deles, pero bueno, foro un educado sen no, eh, pues, castelán, ou te non, é que eu posso falar mal e pois cando falo o castelán, pois tampouco é que eu falo a, a única lingua mala é que non se fala eh, no, exactamente entonces... sí. cando ti empregas o castelán, pero resulta que llenar la bazada es por un lado por outro, sí, quer sí. dizer Este, ese xe non é castelán, ese no, no, é ultracurso no, no. para un castrapo moi Sí, sí, sí, sí desde, logo, desde logo, desde un, o sea, xa unha pena que era un sanimen. Sí, claro. Sí. Non, no, e no, además, e además, además eh, disculpense, desde que disti, eh, decir, eh, que para non falalo ben en galego, por pues non, vamos a ver, tú non falas ben en galego porque non o no falas, porque non queres. Si, si, non o falas, justamente, si, justa, sí, sí, sí, sí, ti, sí. ti ti falas galego, Anque se mal como disti, pero falo porque despois sí, vais aprendendo, aprendendo novidade bueno, o dicionario que era o que me pasaba a mi cando eu comecei a narrar por los anos 83 que ni era galego ni nada eu falaba mal <ríe> bueno, falaba lo mal, falaba lo do teixeito o que, que, que, que, mal... que si sí é certo é que no, no, co emprego do idioma, o que vas collendo é mm, soltura exactamente, e sí. vas collendo tamén dicionario, é decir a, a, a mellor parte das, das palabras que, que empregas, pois pues, son as que ti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 Sí, claro No, no, cuanto, cuanto máis emprego un idioma mellor, mellor te comunicas A sí, sí. aparte disso, é esa riqueza persoal que ademais sirve para poder ter máis uh -huh. vocabulario, non? P por eso es decir... Sí, sí, eh, totalmente É máis xa unha lingua, ao final tampouco xa unha lingua é, é, A través dela a toda unha cultura e áfrense uh -huh. horizontes, non? Uh -huh. é, é sempre unha riqueza, desde logo Alba, nos... Eh, bueno, tires da mariña, según teño entendido, non? Sí, señor, son de Mariña Lucense. Ah, sí, sí. Eh, tenías... nacín, nacín no sei, pero bueno, pois, a miña, familia, digamos que se fixou en en, Burela, en grande, eh. ah, De Purél Perto sí. temos un amigo que se chama Paco Rivas, sí. eh, que é un poetiña, un poeta que, eh, que eh, bueno, no. que con, traba... con... Sí, controla moito eh, eh, tenos mm, mm, sí. e e ten nos enviado bastantes libriños que publicaba e outros outras máis que tamén coñecemos de por ali pero o, o que pasa é que a, a Mariña Lucese, Lu, Lu, luguesa, dá muitísimas eh, personalidades importantes no nos sí, idioma, tú, sí. eh. Eh, de verdade pues, sí. que ti que, que eres un representante Un representante importante E por certo, nos convidamos te, Xa xa xa chudixen al micro pechado Xa xa xe mandei com, Me parece que xa sabes que precisamente O día 11 é dicir, este sábado Teremos sí. unha presentación Importante ali No, no auditor um, De, de... cordellá Hai en Sant El San en Cornellà. É é faciliño de chegar alí. Sí. Hai que colle o metro hasta San sí. delí, a Sant El e xa está. Desde alí a 100 metros está sí, o máis menos, está o auditorio. Sí. E e entón alí pois presentarase o o Xulipedia, que é unha páxina que fixo noso amigo Xulio Simón, que ten moitísimo que ver con nos sí. idioma, co catalán, co portugués, co sí. castelán. Eh, eh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 E despois teremos unha CEA onde se publicarán os mm, tres premios do 35 Certame de Rosalía de Castro. Pol, que, pois sí, sí. Agardámoste para que venhas ali connosco. Eh, se continuaremos esta conversa que hoxe faze cativa porque os tem, o tempo na radio sabes ti que... Sempre son cortos. Sí, é xusto, sí. é <risas> Pero agradecemosche moitísimo a conversa de hoxe e os minutos que nos dedicas que sí. eu, xo que que agradece. Por iso digo que eh, sí. sempre atoparse sí. con unha persoa xoven como eres ti, claro. dá gusto falar con ela abiertamente e falar como é de todo isto. De... Porque eu queria lhe preguntar como foi a súa entrada entrada en, eh, vaya, o, o, o, o catalán, a súa entrada. O principio. O principio. Bueno. Como todos, sí. non? De li, refiriste lingua ou cando ah, cheguei aí aquí? No, a ca ca lingua, que... calingua. Un <coughs> calingo moi moi ben, ademais claro, eu xa che digo como aprendín en Alemania. Eh, tiña ah, moita vantaxe porque ah, claro. a miña lingua materna xa era románica, entón claro, aí había unha diferenza grande porque as miñas compañeiros, os compañeiros de clase eran alemáns, era xente que estaba facendo filoloxía hispánica ou así, ah, eh, que aquilo como como ah. optativo así sí, de libre sí, elección. Sí. Bueno, Para ampliar un pouco, pero claro, aí sei que notaba moita diferença, aí sentíame, mm -hmm. bueno, pois é igual, como si nós nos, nos poñemos a aprender italiano, vamos ter ventaxa sobre un ruso, non? Sí, <ríe> en ese sí, sentido. Sí. Entón, caro era moi motivador, <ríe> Porque claro, claro. Además, eu co... en seguida coñen, é, pues, poseu pola miña conta, pois pues, como sí, coño aprendizaxe de línguas con moito gusto, poseu pues, pola miña conta, Intento tamén poñerme en contacto con esa lingua como, como sexa, a través mm -hmm. da a radio de fondo ou a ah, tele, sí. e a ver moita TV3, <laughs> empecé ah, a ver claro. todas as obras que via mm -hmm. na claro, a claro, través claro. de TV3 aquela. Bus... Entonces dicen, bueno, hai que eu puiden, non, naquele en sí, sí, momento. Sí. Entonces moi ben, si sí, eu creo que, que se avanse en seguida nas linguas, italiano, portugués, catalán, Boy. eh avanse sin seguida. A, a pouco que poña a tua parte, És exactamente, pues, que... porque sí, tamén pues, diz... moi gratificante, nada que ver co aprendizaxe do alemán, claro, a ler poesía xa lo hai, tempo, eh? eh. por exemplo, tamén diz, diz que no valdouro hai unha pequena ah. diferenza a burela en falar o galego. Non. O certo bueno, termos, non? Bueno, claro, porque non... aí aí pasa o decembre que canto eh, eh tanto máis van ganando as vilas en habitantes, digamos, sí. pois xa... Van pois, sei, do existen máis situacións diglóxicas, non? Ja. de que Eu en Burela, con xa que nunca vi en Ferreira, bueno, digo Ferreira do Balador, no? sí, sí, sí. Que non? Si, sí, que Oín algunhas veces a xente galega falarlle en, en castelán aos fillos, eso sí. é, é novela dourada, a verdade que nunca. nunca. Xente digamos nativa galega, sí, non? Sí, sí, sí, sí, e despois chegou sí. a atención ou o típico que no banco os empregados sí. os se dirixen entre eles en castelán e aos clientes en castelán, eso. ese tipo de cousas que nunha vila máis pequena eso. é prácticamente inmersión en galego, o se xa non. Vives en galego, digamos, non? Canto vais sí. pequeno un sitio. Mm. E, eh, bueno, si sí, a medida que se vai facendo sí, maior, pois, polo que si eh, pois, sí, danse moitas máis situacións eh, psicológicas. Por exemplo, os, os empregados de banca, mm. cando aquel... Eh, tú miraste la cuenta de, de la señora María. <risa> Sin embargo, noutras entidades, non... Oi, miraste a conta de fulano sí. o, o, o que che dixo fulano. No, no en galego, sí, claro sí, entón, como é normal sí, entón, sí, sí, logo sí que en Burela a pesar de haber un uso extendido do galego igualmente eh, pero sí. bueno sí que é verdade que en Burela é eh, eh, bueno xa cando a medida que vamos subindo de Burela claro. Viveiro xa máis no? sí, sí. pois pues así sí, este tipo de situacións máis sí. fina. Pois pues moi ben, Alba. Alba, eh, para nos foi un placer yo a honra terte aquí no noso na no nosa humilde radio. Eh, eh esperamos saudarte cordialmente cando, cando nos echamos ali, claro sí. ali en, en no, hay, auditorio, no hay de hay de Fons, auditorio de Santiago de Pontevedra, aí en de Pontevedra. Veña. E eh, continuaremos falando e pedindoche cousas. Una delas vai a ser pois pues, un un un pequeniño escrito para a nosa revista Lua Nova.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 Bueno, pois, Julio, vamos Pois pues rematamos o programa, non? o programa hoxe. Finalizou con moitísima eh, delicia. De, de verdade que falamos como Comezou moi ben, claro terminou sí. moi ben. Claro e sí, eh, temos que dar como non las gracias a todos los participantes y colaboradores de hoy mandarle un soudo cordial a un grande amigo que tenemos allí en Suiza ah, máximo, eh, máximo Mercedes que nos están ascoitando mandándonos aquí un por bon lo Whatsapp un mensaje para él es un buen Nadal por si acaso no volvemos a hablar con él o no volvemos a precisamente en sintonía que, que teña un feliz Nadal eh. Eh, John Caracol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 Si non, e este que aíña falou pois Armando Fernández, e como digo sempre, que seixo a noite sexe voso descanso e a rúa a vos liberdade.